«Тільки погляд наче з того світу, під яким мовчати було не можна». Олег розповідав з годину. Богомаз дещо уточнював, поставив кілька запитань, ні до чого не доскіпувався, ні в чому Олега не звинувачував, а на кінець сказав, прийдіть сюди завтра о третій годині, захопіть із собою всі листи чорного і отой зошит, приписку, захопіть обов'язково». Олег довго не міг заснути цієї ночі, вона сповнила його страху та злоби. Він і сам не знав, на кого злиться. На себе. Десь далеко закричав паровоз, наповнив увесь простір тривогою, а коли вмовк, ніч зімкнулася над головою, наче вода над потопельником. Сотні очей світилися в ній. Віднині він знав, що світ, який довкола нього, неповітряний чи безповітряний простір. Він промацується і прослуховується і душі не блукають і ньому, де хочуть. Їх пасуть, і це страшно. Бо до того ще й не знаєш, який тобі поведеться пастух, і що він хоче. Батько казав правду. Не наче й не зробив нічого поганого, а душу почував запаскудженою. Її ж потрібно зберегти будь-що, бо інакше як жити? А ніч безодня, страшна, погрозлива, вона не прикриває, не ховає, а видає. І ніхто, жодна душа в світі не може порятувати тебе в чорну годину. Тихо супуті ось півжильці, і вони такі ж беззахисні і безсилі, як і він. Порятувати себе людина може тільки сама, але таких людей дуже мало. Олег з гіркотою відчув свою непричетність до них. Наступного дня Олег знову стукав у ті самі двері. І цього разу Базарова в кабінеті не було. У його кріслі за столом сидів високий хударлявий чоловік у костюмі напіввійськового крою з манерами сибарита. Сидів, розкинувшись у кріслі, постукував пальцем по кресті блискучого, мабуть, срібного порцигара. Поруч нього з боку примостився Богомаз. Чоловік у кріслі відрекомендувався Афоніним. Він узяв у Олега листи та зошит, листи повиймав з конвертів, пробіг їх очима. Зошит погортав і віддав Богомазові. Той поклав усе те до папки і вийшов з кабінету. Невдовзі вернувся без папки, а Афонін повів розмову з Олегом. Розмову довгу, доскіпливу. Дуже часто перебивав його, просив повторити, уточнити, пригадати, вертав до попередньої оповіді. Увесь цей час Богомаз писав щось у блокноті. Розмова, а чи допит, тривали дві з половиною години. Спочатку Афонін намагався розмовляти українською мовою, а потім перейшов на російську. Мені так легше. І Олег мимоволі, підкоряючись якомусь хисткому пружкові в душі, також перейшов на російську. Афонін розпитував про Василя Гордієвича, про те, як Олег з ним ловив рибу, хто до чорного ходить у гості, про що розмовляють, але найбільше – про літопис, як чорний його добув, що про нього думає, а також що думає і говорить взагалі. Олег розповів усе, однак у Таїв кпини репліки чорного на адресу органів безпеки і влади. У Таїв, внутрішню зіщулюючись, потерпаючись зі страху, щось, мов би, витягувало те з нього, виштовхувало, йому хотілося Подобатися Афоніну, догодити, аби тільки все закінчилося добре, аби швидше відпустили. І соромився себе. Душа тремтіла, не зовсім підвладна йому, супроти розуму, совісті і волі. Та все закінчилося добре, і його відпустили. Одначе листи чорного та приписку йому не повернули. Богомазь двічі виходив і клав перед Афоніном якісь листочки – той прочитував, ховав папірці до кишені на півфренча. френча. У кінці сказав, «Ви зв'язалися з дуже непевною людиною. Радимо далі цих зв'язків не підтримувати. Що ж до приписки та інших матеріалів, вони будуть долучені до справи. Дуже серйозної справи. Вам вони не потрібні. Ніякої наукової цінності вони не становлять. Написані тенденційно, очорнительські». В антиінтернаціональному дусі. Посилатися на них не радимо, та їх, власне, й немає. Пишіть свою дисертацію на принципах інтернаціоналізму, дружби народів, радянського патріотизму. Пишіть правдиво. У вас прекрасне майбутнє радянського вченого. Тримайтесь партійної лінії. І враз зовсім інакше голосом суворим, застережливим, погрозливим. Попереджаємо. Про ці матеріали, про нашу розмову, про все це – ніде жодного слова. Пам'ятайте, це насамперед у ваших інтересах. Розпишіть це ось тут. І підсунув папірець, який Олег бачив неначе крізь туман і на якому поставив свій підпис. Олег вийшов, а радий, що відбувся хоч так. А тоді дійшов до скверика з фонтаном у вигляді великої чаші, сів на лавочку і засіпинів. На тій самій лавиці, з іншого краю, сиділа молода вродлива жінка в рожевій сукні і однією рукою поводила коляску. Двоє малюків кришили булку голубам, старий у береті читав газету. Життя плинуло далі, а він ледве його бачив. Допіру, коли виходив із п'ять частини, почував у своїй спині погляд емгебіста, неначе переламані вила двійчата. Вийшовши за двері, уявив себе одісеєм, котрий. Під черевом барана вибрався з печери і врятувався від циклопа. Але вже тут, на лавиці, збагнув, що циклоп дивиться на нього і від того погляду не сховатися. Оглянувся, його опанував страх. Навіть місто видалося не таким, яким його знав раніше. Воно стало іншим, похмурим, похнюпленим. А основне осягнув втрату. Дивився перед себе як господар, який зненацька побачив свій лан, спалений дотла. Донедавна тут хвилювалася, достигла пшениця, а тепер вітер перегортає чорний попіл. Підбівся, побачив біля ніг кілька жовклих листочків,